יהושע, פרק ג' וישכם יהושע בבוקר, ויסעו מהשיטים, ויבואו עד הירדן, הוא וכל בני ישראל, וילינו שם, תרם יעבור. ויהי מקצה שלושת ימים, ויעברו השוטרים בקרב המחנה, ויצוו את העם לאמור. קראותכם את ארון ברית אדוני אלוהיכם, והכהנים הלויים נושאים אותו, ואתם... תיסעו ממקומכם, והלכתם אחריו, אך רחוק כי יהיה ביניכם וביניו כאלפיים אמה במידה. אל תקרבו אליו, למען אשר תדעו את הדרך אשר תלכו בה, כי לא עברתם בדרך מתמול שלשום. ויאמר יהושע אל העם, התקדשו, כי מחר יעשה אדוני בקרבכם נפלאות. ויאמר יהושע אל הכהנים לאמור, שאו את ארון הברית, ויברו לפני העם. וישאו את ארון הברית, וילכו לפני העם. ויאמר אדוני אל יהושע, היום הזה, החל גדלך בעיני כל ישראל, אשר ידעון, כי כאשר הייתי עם משה, אהיה עמך. ועתה תצווה את הכהנים נושאי ארון הברית לאמור, כבואכם עד קצה מי הירדן, בירדן תעמודו. ויאמר יהושע אל בני ישראל, גושו הנה ושמעו את דברי אדוני אלוהיכם. ויאמר יהושע, בזאת תדעון כי אל חי בקרבכם, והורש יוריש מפניכם את הכנעני ואת החיטי ואת החיבי ואת הפריזי ואת הגרגשי והאמורי והיבוסי. הנה ארון הברית, אדון כל הארץ. עובר לפניכם בירדן, ועתה קחו לכם שני עשר איש משבטי ישראל, איש אחד, איש אחד לשבת. והיה כנוח כפות רגלי הכהנים נושאי ארון אדוני, אדון כל הארץ, במי הירדן, מי הירדן יכרתון, המים היורדים מלמעלה, ויעמדו נד אחד. ויהי בנשוא העם מאוהליהם לעבור את הירדן, והכהנים נושאי הארון הברית לפני העם. וכבוא נושאי הארון עד הירדן, ורגלי הכהנים נושאי הארון נטבלו בקצה המים. והירדן מלא על כל גדותיו כל ימי קציר. ויעמדו המים היורדים מלמעלה, קמו נד אחד, הרחק מאוד מאדם, העיר אשר מצד צרתן. והיורדים על ים הערבה, ים המלח, תמו נחרטו, והעם עברו נגד יריחו. ויעמדו הכהנים נושאי הארון ברית אדוני בחרבה בתוך הירדן, הכן, וכל ישראל עוברים בחרבה, עד אשר תמו כל הגוי לעבור את הירדן.